Вони ж стріпинулися. Нема чого тут осушити зуби, сонця і так нема. Катерина, йди до хати. Вона дивилася здивовано, відповіла. Везовій обіцяє, що млин нам полагодить. Я й сам зможу. Не треба мені його помочі. Ти вже кілька місяців лагодиш, а ще ні разу туди й ногою не ступив. Катерина хмикнула, відвернула від мене погляд. Він посміхнувся до неї. «Іди до хати, не мокни». «Я попитаю хлопців, що і як, тоді прийду і полагоджу твій млин». Він мене і справді починав бісити. Я сказав лиху біді, аби більше не приїздили, щоб не вислідили їх гетьманці. «Хочете, аби спалили млин?» – гримав я на них. Хто тоді буде зустрічати таких, як ви? Хто вбранка буде приносити? Сатана із вас усі шкури спустить. Вони мовчали. Тоді вони поїхали і справді довго їх не було, те приїздив в Вазовій. Було саме бабине літо, всюди снувало павутиння. Він по-господарське виліз собі на горище, тягнучи за собою мішок із черговими трофеями. Тоді взяв із собою божевільного реманент і пішли лагодити млин. Я бачив це і злився, гукав на Катерину. Де обід? Спочатку везув я нагодую. Ти б поміг йому. Може, якраз млин полагодить і будемо молоти, як колись. Так вона і бігала до млина, носячи йому то обід, то підвечірок то квасу холодненького попити, то тютюнцю до люльки. Я не пішов йому помагати. Лиш крутився колом млина і заглядав усередину, і все кликав катрю, лиш вона туди заходила. Як не дивно, та він того млина таки полагодив. Закрутилося коло, як вода з греблі пішла на нього, Загуркотіли старі механізми, почали рухатися великі каміння, жорна, що перемелювали зерно на муку. Катерина була на сьомому дні пекла від щастя. Від того часу Катерина змінилася. Вона стала менше мною цікавитися, займалася більше господарством, усе чекала на перших людей що приїдуть до млина зі збіжжям. Мріяла, як скоро розверне своє господарство, який будинок новий заведе. Я сказав, що млини млині робити не буду. Якщо хоче, то нехай сама мішки тягає. Катерина образилася. З кожним днем була все холодніша до мене. Навіть їжу варила не таку смачну, як колись. А вночі... Вона лягала спати біля мене, як і раніше, роздягаючись до голого тіла. Завжди так лягала. Тільки більше не тулилася до мене. Коли ж моя рука ніби ненароком знаходила її стегно, то мовчки розсувала ноги. Я вилазив на неї, робив своє діло, злазив і обертався на другий бік спати. Вона була десь далеко звідси. Лихо й біда навідалися, коли вже почалися перші заморозки. Самі не прийшли, біда пригнала. Їхній загін десь потрапив у пастку, і тепер козаки гналися за ними. «Виручай, недоле, пропадаємо!» – гукав лихо, зіскочивши із милено коня. «Побіг до мене впав на коліна. Сховай десь, сатаною прошу!» Я відштовхнув його чоботом. «Хай вас ангели забирають!» Ідіть геть із мого дому. Недоле, ми ж найкращі друзяки з тобою. Були, доки мене під брамою не лишили, гаркнув я. Тепер забирайтеся геть. Люципер тобі того не вибачить. Чи ж ти не бачиш, які змилені наші коні не можуть більше бігти? Моя рука перебита, не можу нас туманом окутати. Коли не виручиш, пропадемо. Він і справді підтримував поранену правицю, якою кидав свій туман. Я перевів свій погляд на Везувія, тоді знову на біду. Я сказав геть, не хочу, щоб мій дім постраждав через вашу дурість. І так ризикую, якщо козаки ті всі Черепи вашого пришелепкового того товариша погрищі знайдуть. Тут із хати вибігла Катерина. Вона почула всю нашу розмову. Швидко йдіть за мною. Тут є один сховок мого батька, ніхто не знайде. А ти, недоле, бери Микиту і швидко відженіть коней до хутора. Микита – це божевільний. Не знати чого, але я її послухався. Вона сказала це так, що я просто... Не послухатися не міг. Ми посідали на коней і погнали вниз дорогою. Там, де за цвинтерем дорога повертає до хутра, ми пустили коней, давши їм добрих нагаїв. Виглядало це так, ніби втікачі побігли на хутір. Тільки стали вертатися, як побачили козаків, що гнали по нашому сліду. Козаки тоді обшарили весь хутір, були у нас вдома. Ми з Божевільним пересиділи в бур'янах від гріха подалі. Повернулися, коли козаки поїхали геть. Ще здалеку чув голос Катерини. Вони згадували, як козаки перевернули все до гридном, однак нічого не знайшли, я став під дверима прислухатися. А коли вони на горище полізли, думала що землію, сміялася дзвінко Катерина. Не було чого, відповів їй Везовий. Я ж казав, що добре черепи поховав. І тут я вийшов, окинув оком усю веселу компанію. Тоді аж вилив свою душу. Я не буду переповідати всього, що я наговорив тоді своїм товаришам. Везовію, Катерині, ви таких слів ще з роду не чули, і краще вам їх не знати. Я рикав, як звір, почервонівши та розбризкуючи слину. Лихо і біда дивилися на мене з-під лоба, як на зрадника. Везовий посміхався. Щоб і сил мене ще більше. Катерина заклала руки в боки. Сядьте та поїж», – нарешті сказала вона, коли я скінчив. Це мене вбило остаточно. Я присів за стіл, заходився вечеряти. Катрія трималася від нас подалі, однак я бачив, як визовій косився на неї, вона також нишком кидала на нього свій погляд. Тут одна частина моєї темної душі стала підказувати, що треба це використати, аби посадити його тут замість мене, самому ж вертатися до пекла. Та була інша сторона, колись маленька. Тепер так виросла, що давно вже перевершила ту першу. Вона все тримала мене на тому млині, ніби цвяхом прибила до Катерини. Я думав, що з божеволію. Коли вони пішли геть, а ми полягали спати, я навмисне відсунувся від Катерини, у надії, що вона сама притулиться до мене. Та вона просто заснула. Так само і на другу ніч, і на третю. А Везовій все приїздив, тягаючи на горищі свої трофеї. Катерина не уминала можливості, аби вийти до нього, перекинутися кількома словами. «З мене вже було досить». Я взяв рушницю і вийшов із хати. Коли підходив, почув його останню фразу. «Має вже вісімдесят дев'ять, ще одинадцять і буде сто», – хвалився він їй. Я позаздрив йому. За неповних два місяці сто козацьких голів я б так не зміг.